Влучали в саме серце Ганни Полічучки. Вона весь день стояла на белебні, притиснувши долоні до грудей, ніби сама заслонялася від куля. Втім, кожну, або тільки вона проминула черноту, який десь там, між бердами стримував ворога, кожну гарячу кулю, для Данила призначену, прийняла б Ганна в свої груди, найбелишень він залишився живий. «Бо ж без її лицаря вмить зламається бій, і червонопогонна погонна бурхать за лє а без село обійдеться». Та марною була її пасія. Бій тривав зранку до вечора, і коли стих, збагнула Ганна, що ніхто вже із сотні черноти не залишився в живих. Десь там, в ощелені, лежить Данило, і вона мусить його звідти забрати». Надто далеко від неї зупинив він свій крок, а жити без нього в такому віддаленні їй не вміч. Ганна не відводила очей від білої дороги, що вузькою биндою звивалася по далекому Акришорському схилі. Полишивши за собою стіну смирякового бору, який заслоняв ущелено, а може ще побачить на тому путівці Повстанців, які відступають, або ж задвигонять по схилу панцерники і танки, навалюючись у косматську западину. Проте бинда дороги тихо біліла. Не було на ній ні душі, ніби у її витоках не скаженів щойно смертельний бій, і, і нема тиша. Мов перед бурою запала над космошем тільки чотири гаджуги заганненою спиною, які наспівували її весільною, тепер вискиглювали у верховітях заупокійну ноту. Ганна стояла, мов знак скорботи, не зрушилася з місії тоді, коли Сумерек почав заливати космацьку долину і, наповнивши її повінцям, з'єднався з небесним покровом. Посвяткованим блідими зорями, нібито його щойно подірявили кулі. Червона близна місяця зависла над горами, немов відкрита рана, і холодна кров просочувала бинду акришорської дороги, а далі рана затяглася павлоком туману, сліди від куль на небі загоїлися, і Гані здалося, що ніякого бою ніколи й не було що Данило, відстоювши варту при вході в щелину, вертається тепер до села із своєю сотною, тихо пробираючись крізь ніч. Ганна лягла на чатинну постіль під гаджугами і ждала. Їй перечувалися притишені звуки, ніби десь там далеко обмінювалися стрільці паролями, а може то пугачи перекликалися, стужавлюючи темряву у своїм повуканням, щоб вона тихо і тепло впала на белебені і закутала Ганну до сну м'яким покривалом. Як тільки зарожевіло над Греготом край неба, Ганна ручко вихопилася з короткого сну, на якому так нестерпно довго ждала дотику Данилових, пучок до свого обличчя, гарячого «Подиху і ніжних слів моя душко, прокинулася і у стерплі безнадії втямила, що немає вже Данила на світі і ніколи не буде. Та безнадійне ніколи затамувало її подих голохатою затулою самої смерті». Ганна розпачливо застогнала, утвердившись тим, що ще жива і настав час виконати перед чернотою останній обов'язок». Та вмить збагнула, що немає нікого на світі, хто б їй допоміг той обов'язок сповнити. Ніхто ж не був свідком їхнього кохання, яке воно має право на чорноту, навіть мертвого. А сама ж не винесе Данила з поля бою, до вечора круки виклюють його очі. Волоки тілу пошматують, у білих ребрах гаддя з'яв'ється, і ніхто не прийде на підмогу. Люди сховалися, люди збояться навіть наблизитися до побоївища. І що? Тіло коханого буде будячим і кроповою поростати, а Ганна далі, який досі спокійно житиме у своїх хоромах. І в цю хвилину в цілковитої безнадії вчувся її рівномірний, ніби нічого страшного, і не сталося на світі плюскіт на млинських потоках. Серце села упевнено билося, як вчора і позавчора.